Я мав рацію, Іван також нікого не бачив. Поруч із ним ніхто не сидів. Отже, нема про що говорити. Не зрунивши ані пари з вуст, я кинулась до телефону. Мені було байдуже, на що вказують стрілки годинника. Проте Дарина відбрила мене за повною програмою. І перед тим, як кинути слухавку, все ж таки спромоглася відповісти. «Нікого поруч мене не було. Ти просто поставила зайвий стілець». Я повернулася на кухню зовсім розгублено. Чоловік все зрозумів без пояснень. На його обличчі вимальовувалася задоволена усмішка. «Як я могла забути?» Раптом зраділа я. «Адже ми фотографувалися саме за столом. Пам'ятаєш?» Я хотіла негайно бігти до фотомайстерні. Але учасно схаменулося, було вже далеко за північ, довелося потерпіти до ранку. Забрала плівку і надруковані світлини тільки ввечері наступного дня. Переглянули їх всі і потім ретельно обстежила кожний кадр. Моїх гостей на них не було. А біля Дарини і між Миколою Миколайовичем та Іванком з'яїли порожні місця. Я нічого не сказала чоловікові але й не злякалася, просто заборонила собі ставити зайві запитання. Адже, як часто буває, ми зустрічаємо на своєму шляху щось, що не піддається нашому розумінню, наприклад, велику любов або справжню віддану дружбу. Коли ж починаємо з недовірою коперсатись у механізмі цих явищ, він розпадається на найменші гвинтики, і щось велике, перетворюються на дрібні деталі, котрі неможливо знову зібрати докупи. А якщо збереш, то все одно втрачається вся цінність і чарівність того, що раніше було єдиним цілим. Це я знала із власного досвіду. І тому, як і раніше, продовжувала ходити за чорний паркан маленького гаю, місила ногами вологу землю і входила до фургона. Вони завжди були на місці. Дівчина сиділа біля порога, а хлопець майстрував. Я клала голову на його плече, забувала про все, дивлячись, як з-під його рук виповзають золотисті змійки, що пахнуть лісом. І йшла тільки тоді, коли відчувала, що сили мої відновилися, що я знову готова мити, прати, прибирати, тягати сумки, керувати великим відділом на своєму підприємстві. Стукіт пролунав, як грім посеред ясної погоди. Точніше, небо, як я вже казала, було зовсім неясним, а сірим, як напередодні весни. Стукіт, дзвін та поклик пролунали з того боку гаю. Стукіт, дзвін, поклик. Власне, не зовсім точні назви для того звуку, котрий змусив мене відірвати голову від його плеча. Цей звук був жахливим і привабливим водночас. Я звелася. Ноги і руки миттєво-аніміли перетворились на ватині, але я все-таки зробила крок до порога. Мені не дуже хотілося йти, але було у цьому поклику щось таке, що змусило піти на нього, ніби щуру, що йде на звук чарівної сопілки. Я не могла прочатися. Хлопець і дівчина з тривогою поглянули на мене, перезернулись. Він лечутно прошепотів «Не прокидайся». «Не прокидайся, інакше застрягнеш», — повторила дівчина. Я їх не зрозуміла. Повільно переставляючи ноги, ніби космонавт у безповітряному просторі, попрямувала до гаю. Грузька земля важко дихала піді мною. Луна наростала, у ній звучали знайомі голоси. Перетинаючи гаю, я зрозуміла, що не хочу йти звідси ось так, не з власною волею, як це було завжди. З протилежного боку гаю... Здінявся шалений вітер. Входячи у цю повітряну смугу, я ніби перед стрибком у воду заплющила очі. А коли знову відкрила їх, переді мною постало дивовижне видиво — біла пустеля. Я сиділа посеред неї зовсім сама. Пейзаж із гаєм та фургоном, що лишилися позаду мене, і обриси міста, що маячило попереду, все зникло, стихло від луння. Тиша висіла над пісками, непроникним куполом. Так я застрягла на межі сну та пробудження. Що це справді так, здогадалась не відразу. Спочатку треба було все обміркувати, проаналізувати, а з логічним мисленням у мене усе було гаразд. Крім того, у мене з'явився час подумати. Я більше нікуди не поспішала. Я стала як вони, ті, кого розбудили зненацька. Можна було лише здогадуватися, скільки нас таких було».